Не треба голосувати Омеляне Івановичу, сказав полковник жорстко. Подав знак оперативникові. Той взяв Іваницького за лікоть. Ходімо, звелів. Але ж, зокнувся Іваницький, ось ключі, прошу вас, я лише пообіцяв продати ікони. Так, тільки продати, а це не злочин. Досить Іваницький. Ви ж розумна людина. І вже давно збагнули все. Козюренко рушив до виходу. Іваницький почвалав за ним, опустивши голову. Портрет Ель Греко Якубовський Роман Панасович не повірив власним очам. У павільйоні, розташованому на площі, до пива продавали раків. Червоних, свіжих раків і не було черги. Буфетниця привітно усміхалась відвідувачам, і, певно, казала їм щось доброзичливе, бо вони теж усміхалися у відповідь. Це було справді дивно. Пиво, раки і усмішки. Роман Панасович довго стояв, вагаючись, чи може він отак, як інший, випити кухоль пива і посмакувати раками. Спокуса була велика, і зрештою він зважився. Буфетниця налила йому повний кухоль. Роман Панасович сьорбнув прозорого, різко гіркуватого пива, з насолодою відчувши, що воно справді свіже і міцне. Зітхнув і розломив рака. Зрештою і слідчий, хоч він і зі столиці, теж людина, і може дозволити собі випити пива під час відрядження. Роман Панасович їв раків, а погляд його блукав далеко за павільйоном. В очі йому впали руїни колишньої фортеці. Будували її певно навічно, та нещадні роки зробили своє. Від неї лишилась скупа порослого травою каміння. Відразу за руїнами починався сквер, де буйно цвіла таволга. І воруч площу обступили будинки, мабуть, іще часів середньовіччя з вузькими вікнами і масивними брамами. Вони притулилися один до одного по хмурі сірів з стрімкими черепичними дахами. За ними височили сучасні багатоповерхові будівлі, а ще далі потяглися приватні садиби. В одній з них і сталася подія, заради якої Козюренко приїхав сюди. На думку про це Роман Панасович заквапився, швидко до раків, і, не допивши пива, вийшов на вулицю. І Шові думав, чи зуміє розплутати клубок. А може й нема клубка? Потягнеш за нитку, і все з'ясується? Таке траплялося, зрідка, але траплялось. Зиркну на годинник і стишив ходу. В нього було ще десять хвилин, а до районного відділення міліції два квартали. Ще вчора в цей час він сидів у своєму кабінеті в Києві, а ввечері вже виходив з літака у Львові. Від Львова до цього містечка всього півгодини їзди, 25 кілометрів асфальтованої траси. Коли б подимовки перехожі, які зустрічалися Романові Панасовичу, знали, що цей немолодий лисуватий чоловік відомий криміналіст, вони мало б подивувалися, що робити йому в тихому Желихові. Щоправда, позавчора все містечко сколихнула звістка про вбивство на Корчувацькій вулиці. Але щоб заради цього приїжджав слідчий зі столиці, адже вбили начальника цеху по переробці овочів районної загодконтори. Видно, не поділили чогось між собою загодконториці. Посварилися і порішили його. І все ж Роман Панасович Козеринко прибув до Желихова, щоб розслідувати обставини саме цього вбивства. Учора вранці його викликав начальник управління. «На Львівщині вбито людину», – сказав. І справа ця, очевидно, пов'язана з пограбуванням фашистами в роки війни місцевої картинної галереї. «Вам їхати», – так вирішило керівництво, бо справа дуже серйозна. З оперативного зведення Роман Панасович довідався, що під час обшуку в домі вбитого працівники міліції знайшли добре замаскований тайник – з якого вилучили три картини. Директор обласної картинної галереї відразу пізнав у них твори Сезанна, Ван Гога і Ренуара.